Thomas Engström. <laughs> Snygg titel där. Tack så hjärtligt mycket för den. Det är... Jag hoppas och tror att det ska bli så en dag. Bli så, det är väl så redan. Ja, jag har ju just konstaterat att jag är legendernas legend. Så att jag får väl bara insypa det då helt enkelt och vara glad. Men en sån mytomspunnen herre kräver ju att vara lite legendarisk. Ja, oj, oh, jag tackar, jag tackar detta smycke. <laughs> Hur är det med dig idag? Åh, oh, det är fantastiskt verkligen. Det är riktigt fantastiskt, det måste jag säga. Det är... Som vanligt så är det ju så att filmen vi väljer eller berättelsen vi ska insupa på ett eller annat sätt i alla fall den påverkar ju verkligen humöret och sinnesstämningen och hur man känner sig. Och i det här fallet så tar den en till nya nivåer, känner jag. Jag kan bara nicka instämmande för um, jag känner precis likadant. Det här var... Um en mycket oväntad titel som jag hade missat. Eller jag vill rätta mig och säga att jag hade tänkt titta på den här för jag såg en trailer och tyckte att ah, men det här såg spännande ja. ut och lite annorlunda mm, jämt med mm. vad man vanligtvis ser komma på, mm. på bio och på film. Sen råkade den hamna mellan stolarna som så mycket annat gör. Och så satt vi och funderade på vad ska vi titta på? Och då föreslog du, ja men mm. vi tittar på den här. Jag tror du mm. kan komma att gilla den här väldigt mycket. Och ja. jag har ju alltid litat på ditt omdöme tidigare. Och det kommer jag att fortsätta att göra för det här var en väldigt spännande upplevelse. Ja, jag minns när jag såg den här trailen också och då var det verkligen så här: men wow, det här ser ju för fantastiskt ut, nästan. Alltså, det var nästan som jag var rädd över att trailen kanske skulle skulle spela för mycket på just det här visuella som är i synnerhet det stora i den här filmen. Men också just historien i sig och hur mysigt allting verkar Så jag var nästan orolig över att ja, men tänk om det här är det bästa verkligen. Det som de visar i trailern på något vis. Det kanske inte håller hela vägen ut. Men vi var ett gäng som, som satt oss och såg filmen. För alla var lika eh, riktigt verkligen hypade inför den och vi, vi fick verkligen en belöning och sen sågs den filmen faktiskt bara en gång till en vecka senare för då visade vi upp den för ytterligare mm. människor. Vi var, vi var riktigt tagna verkligen. Då skulle jag rekommendera dig att inte gå tillbaka och titta på trailers nu för eh, jag gjorde det och... Eh, jag blev ändå förvånad över hur mycket den kan spoilera handlingen. Kanske inte till den graden att den har sabbat innehållet så att den är osäbar. Men, men när man mm. har sett den så inser man vad det där är för scenor och hur de hänger ihop. Och då tycker man att skulle det där kanske inte vara en liten överraskning och så vidare och så vidare. Ja, no, men jag, jag kan tänka mig just den här filmen också att trailen kanske är lite för lång för de vill visa lite för mycket. Just därför att man ska som snärjas in i den här historien och man ska framförallt få se hur det är hur det är tecknat och hur det är, ja, inom citationstecken, filmat. Men hur man har använt den här tekniken som ju är väldigt speciell verkligen mm. och hur man berättar historien så då, då blir det väl lite för mycket. De, de vill visa för mycket verkligen därför att det är som, åh kolla här, se hur det ser ut, se vad det mm. handlar om. Jo, men det är ju det klassiska när man har väldigt spännande scener och väldigt dramatisk handling till och från så vill man gärna visa, titta vilket varierande innehåll vi kommer att ha. Den här filmen kommer att vara en upplevelse. Men mm. i det så äh, avslöjar man lite för mycket ingredienser i berättelsen och som ja. sagt var, har man aldrig sett filmen och bara sett trailern så ser man bara en massa spännande scener och det är okej okay. mm, mm, men mm. man ska nog vänta ett tag efter att man har sett trailern att faktiskt se filmen för det är bra om de där scenerna hamnar lite i bakhuvudet så att du inte minns dem ja. och, utan du får uppleva den som den faktiskt är Ja visst att man inte sitter där och börjar dra en massa slutsatser därför att man vet då att ja, men den där scenen då, då kommer den säkert då inom loppet av så här lång tid eller det där var säkert från slutet av filmen för att nu, nu ser det här i början av filmen och det kommer säkert att leda mm. dit. Så det där är farligt. Mm. Och trailers är ju någonting vi har pratat om tidigare att de kan ju verkligen bära eller brista en film och mm. som sagt var, vill man bara locka någon att det här kan vara någonting väldigt intressant, jo men då funkar trailersen, men jag vill mm. ändå hålla en liten så här varningstriangel och säga... Med eh, viss reservation där kan förstöra mm. lite av handlingen. Mm, ja, för är det nu så att man, man faktiskt blir nyfiken på den här filmen för att vi sitter och pratar om den, och man tycker att ja, man, jag måste nog kolla in någon trailer för vad 17 är det här för någonting egentligen, då kan man ju helt enkelt välja att. Att avbryta den bara liksom 10 eller 20 sekunder in rent av- därför att det speciella med filmen i synnerhet- bortsett från att den nu har en, en riktigt läcker historia- tycker jag, men, men det, det man verkligen fångas av- det är just det visuella. Och så får man helt enkelt se- hur ser den här filmen verkligen ut? För vi kommer ju inte kunna beskriva det. Det går ju verkligen inte hur mycket jag vill sitta och prata om- just det visuella i den här filmen. Så det kommer aldrig kunna liksom göras rättvisa. Då får man liksom se i alla fall att- det här är liksom filmens uttryck mm. och att då ser man ju också är det här något som jag kommer att vilja se mer av eller inte, därför att det finns säkert de som tycker att, men den här filmen det är ju det är bara strunt, den här visuella stilen. Den tillför ingenting. Men det finns en väldigt, väldigt, väldigt liten skala människor som tycker så för att man går miste om en, en fantastisk historia och ett fantastiskt sätt att berätta den på just visuellt att uttrycka sig, tycker jag. Ja, vi kommer nog att prata mycket tidigare om det visuella i det här avsnittet. Eller åtminstone hoppa lite fram och tillbaka. Mm. Därför att det är... Mm. Det är helt omöjligt att prata om den här och inte vara inne och sniffa på det visuella. Och jag upptäckte också så här på efterhand att den här filmen har jättemycket historia bakom sig. Inte bara i själva produktionen som naturligtvis har sin historia och sina berättelser. Utan jag menar allt referensmaterial som man har använt sig av när man har skrivit historien och när man har bearbetat och när man har namngett och så vidare och så vidare. Det är helt makalöst och jag, jag började sätta mig och försöka äta mig igenom en stor del av den här informationen Men det var helt omöjligt så att jag äm, har bara en väldigt ytlig kunskap om grejerna runt omkring den Och äm, det står jag för, jag har inte haft möjligheten att verkligen plugga in mig Men det är ett ämne jag kommer att äm, titta lite närmare på för det var väldigt fascinerande Men äm, vi kommer mm. att nämna det men vi kommer inte att gå jättedjupt in på det men det är kanske dags att avslöja vad det är vi har tittat på till idag. Det tycker jag verkligen. Vi har ju sett då The Secret of Kells från 2009 som är regisserad av Tom Moore och Nora Twomey där då Tom Moore även står för historien. Och det här det är ju alltså en, en animerad film och den är spektakulärt animerad. <laughs> <laughs> jo, men Vi kan ju börja där och säga att den är inte traditionellt animerad så som man tänker sig exempelvis Disney eller liknande Nej. studios. Mm. Mm. Utan det här är ju en väldigt annorlunda stil jag skulle vilja säga att det är um, gammal pergamentskonst som har fått liv. Mm. För det liknar den stilen som finns på gamla pergament i kyrkoböcker och liknande. Och det är medvetet. För um, en stor del av historien kommer att kretsa kring de här teman. Och um, ja. den här historien bygger väldigt mycket på det här så... Mm. Det är ju mm. bara som historien verkligen blir en del av även det visuella berättandet. Mm, mm. Det är rätt fantastiskt hur, hur de här sakerna verkligen, alltså det flätas ihop som sagt, både det visuella med historien och ja, som sagt det kommer vara svårt att inte prata om det visuella eh, samtidigt som vi även pratar om berättelsen i sig och även karaktärerna men jag ska försöka hålla på mig verkligen <laughs> men, men det är, ja Ja, det är mycket det som gör att jag vill se den här om och om igen. rent utav. Mm. Sen råkar den ju vara rätt kort också. Det är bara en timme och knappt knappa 20 minuter lång film. Vilket gör att liksom när den är slut så då blir jag så här... Och så kan jag utan problem verkligen se den igen. <laughs> jo, men det är ju för att man idag är van vid att en film är närmare två och en halv. Kanske till och med tre timmar så att eh, trycka på repeat och köra den en gång till så håller man fortfarande den tiden. Ja, jag precis. jag gör ju det. Så att ja, jag tycker det är, det är som lugnt att göra i det här fallet. Samtidigt tyckte jag det var skönt att det var en väldigt vacker och intressant film som ändå inte var över två timmar utan att den faktiskt kunde berättas på en timme och 20 minuter. Och de kände inte att de var tvungna att dryga ut den bara för att ja, men vi ska ha en halvtimmes handling till givetvis Nej. hade jag inte haft något emot att se en halvtimmes handling till för där fanns saker som jag tyckte att jo men det där kunde få lite mer utrymme och vi kunde mm. få ja. vi lite mer att tiden gick här men samtidigt balansen är väldigt fin här så att jag, jag störde mig inte på att um, vi tappade tiden lite och att saker kanske inte Utvecklades till den grad som det kunde ha gjort, för jag kan ju säga så här: det här är ju inte en fantasyfilm, det här är ju verkligen en sagofilm. Mm. Och det är ju mm. någonting vi har varit inne och pratat om tidigare, att fantasyfilmer är ju filmer där handlingen är väldigt utarbetad, varenda liten myt är skriven till minsta detalj och um, de skäms inte att berätta alltihopa därför att vi ska verkligen presentera rubb och stubb och så vidare och så vidare. <laughs> Medan en saga tar sig lite mer friheter att säga ja men det är så här och så funderar man inte mycket djupare på det där därför att jo men det är ju en saga nej ja, men visst, precis, precis nej och det är det är ju därför den här filmen är så sjukt mysig att se också just för att det är en saga, mm det gör den faktiskt bara ännu bättre och ännu härligare. Sen finns det som sagt jättemycket referens där, där också som du i synnerhet kommer att prata om. Jag, jag bara misstänkte att det, att det fanns lite just i synnerhet information som man har tagit från, från det keltiska. Alltså keltisk mytologi och sådär för att det, det märker man ganska snabbt att det är det det baseras lite grann på. Mm. Men jag hade ingen aning om att det faktiskt fanns så otroligt mycket källmaterial som när du började prata om det efter dina små efterforskningar. Och det gjorde mig också väldigt så här, ah, jag måste in och läsa om det här. <laughs> jo, men det är ju som du säger, enormt mycket baserat på keltisk mytologi. Bland mm. annat ett monster som de pratar om som lever i en skogen bit bort som heter Crum Crutch. Mm. och jag uttalar det säkert helt fel, men jag försöker åtminstone, och det är någon um, irländsk ja, gudavarelse av något slag som fanns under den keltiska tiden, åtminstone i deras historier och myter mm. och att det är monstret som finns i den här historien är ju jätteläckert, och även hur mm. de har löst hur det här monstret är och hur de möter det och så vidare och så vidare, men mm. Vi kommer inte att gå allt för djupt in på, på honom för att... Mm, vi ska inte avslöja alldeles för mycket. Nej. Men det var ju en sån fantastisk referens. Så när jag började titta närmare så märkte jag att, att Kells bok, som en stor del av den här historien också kommer att handla om, den finns på riktigt. Jaha. Och det är en bibel med Nya Testamentet som ska finnas i Dublin på Irland. Och är ju en väldigt illustrerad och väldigt vacker bibel utav vad jag har sett. Mm. Och ja, nu skulle jag ju inte vilja påstå att det här är historien om hur den bibeln kom till och så vidare och så vidare. Det här är folksagoversionen ja. av hur den bibeln kom Visst. till. Visst. Och då har de ju tagit sig enorma friheter om att, ja, som sagt, det är mer saga än vad det är dokumentär. Mm. Mm. Jo, det, alltså det är det som gör att eh, jag, jag förstår att det här är ju mycket mer saga. Och att jag antog ju att i stort sett allting var påhittat. Liksom. Jag, jag kunde förstå att nu har man väl tagit något namn och någon, någon idé från just keltisk mytologi. Men, men att det mesta här är ju som en, det här är en saga som är ett på så att säga. Mm. Det, det kunde jag ju förstå och det är just därför jag tycker så mycket om den också för att den har den här sagokänslan över sig hela tiden. Det är absolut inte som sagt någon form av dokumentär och det är verkligen inte någon dokumentär om hur en bibel skulle ha kommit in. <laughs> Samtidigt är ju många av hoten och situationerna som finns i den här världen som vi snart kommer att hamna i, de är ju hot som fanns vid den här tiden och saker som man var mm. rädd för och inte hoppades och skulle hitta dit och så vidare och så vidare. Mm. Så äm, det finns ju massor av gnutter av verklighet i det här. Mm. Men lagom mycket om du frågar mig. <laughs> ja, du, det går ju ganska snabbt ändå. Alltså det finns ju ett hot här som är definitivt är verkligt. Och som man kan förstå och känna igen. Att Ja, jo men så var det på den tiden. Men så går det ju ganska snabbt utför, jag på att se men alltså, så ganska snabbt då blandas ju det här momentet in och det blir liksom en helt annan historia av det hela. Och det, det blir en helt annan atmosfär och känsla när man ser filmen. Mm. Och det är det som är det mysiga som jag verkligen gottar, gottar ner mig i. Mm. Ja, det är likadant här. Samtidigt kan jag ju slänga ut det här och nu att ähm, det är förmodligen inte alla som kommer att gilla den här stilen för... Ähm, Nej. Jag misstänker att många är väldigt bekväma med Disney-varianten mm. på animerad film eller mm. anime-varianten. Mm. Och det är helt okej. Okay. Vi förstår mycket väl att det här är en film med en väldigt speciell stil och med ett väldigt speciellt berättande. Det är mm. inte någonting som alla kommer att tycka om och uppskatta. Det är helt okej. Okay. Men vi kommer ju att prata en hel del om varför vi tyckte att det här var en upplevelse. Oh ja, det kommer vi verkligen att göra. Men ska vi göra som så att vi, vi tar en titt på vad handlar The Secret of Kells om? Jo, historien kretsar kring det lilla samhället Kells där vi stiftar bekantskap med den familjelöse Brandon som endast har sin farbror Kellack att ty sig till. Kellack själv är abbott i staden och även om han en gång i tiden ägnade sig åt andlighet och samma spännande skrift och färgläggningskonst som bränden har fått höra de mest spektakulära historier om så tillhör det numera det förflutna. Istället bryr sig Kellack endast om en enda sak och det är bygget av den jättelika mur runt staden som man håller på att färdigställa vilken ska förhindra de fruktansvärda vikingarna från att plundra Kells så som de har gjort med övriga städer i världen. Inte ens när en av de främsta illuminatörerna i världen, Aidan av Iona, plötsligt besöker staden så tar Kellacks fokus från vad han själv anser vara mest viktigt. Brändan däremot blir snabbt intresserad av Aidans arbete att färdigställa den välberyktade bok vars texter sägs vara lika vackra som magiska. Han blir snart involverad i denna process av Aidan själv och detta leder Brändan till att våga sig utanför muren där han inte bara kommer att få möta flera underliga varelser utan även sitt livsöde. Och magin ligger tät i luften kan jag säga. Ja. Och <laughs> <laughs> ja, det är ju där det verkligen sparkar igång på riktigt alltså. Och då, oh, då börjar det verkligen bli en saga alltså. <laughs> ja, för fram tills dess så har livet varit ganska så ena enahanda för Brendan mm. och även för alla mm. de andra där som bor i Kells. Mm. Och det är väl som det ska För de har en hel del arbete Att göra, även Brendan som då är Ja, jag vet inte riktigt lärling Eller um, ja. mm. Aspirerande munk För det är ju faktiskt mm. bara munkar Som vi egentligen följer <laughs> mm. Mm. De andra människorna I staden som vi ser De syns i bakgrunden Och kanske bara säger någonting I förbifarten, men Mm. Det är inte direkt några karaktärer, utan det är verkligen folk i bakgrunden. <laughs> Bokstavligt talat, ja. <laughs> och det är väl lite synd, men å andra sidan, det är ju en liten munkpojke det handlar om och det är sällskapet mm. av munkar och andra kristna som, ja, det här handlar om. Mm. Och även att han med sin begynnande andlighet inom kristendomen kan gå ut i skogen och uppleva det gammalmytiska och ändå vara ja, öppen mm. för det och tycka att jo, men det har också mm. sin plats i den här världen. Det är inte bara kristendomen, det är det andra också. Och tillsammans mm. är mm. den här världen fantastisk. Mm. Nu är det ju någonting som kristendomen kommer att ha en hel del åsikter om längre fram, <laughs> inte just i den här historien, men överlag. <laughs> jo då. Men här är det en så fin balans mellan det mytologiska och det religiösa. Mm. Det är en religion som håller på att kanske inte ersätta men åtminstone gå in och plocka upp saker från den andra. Och det här utspelar sig runt ja, 900-talet. Så kristendomen var ju en religion som höll på att sprida sig. De håller på att bygga kyrkor överallt och så vidare och så vidare. Men det gamla och mytiska fanns ju fortfarande kvar. Mm. Och som sagt, de får till en väldigt fin balans här och jag gillar det verkligen. Jag, jag önskar att vi hade behållit en del av de här myterna till våra dagar för... Eh, de känns mer levande och mer intressanta än vad många av de här religiösa skrifterna <laughs> vi ska titta på idag. Ja, jo, då är det ju så alltid. Det får mig ju liksom att tänka på, som vi har pratat om tidigare, när vi tittar på en Studio Ghibli-film, i synnerhet, eller som någon, någon japansk film då har väl varit egentligen Studio Ghibli sen tidigare enbart. men... Där är det ju alltid någonting som har med synnerhet så här folksägner och gudar och sådant att göra. Och, och det är ju den tro man fortfarande har där i Japan också. Det är ju, även nu när jag gjorde min resa där i Japan så var det ju väldigt mycket sånt överallt. När jag var på ett berg och utforskade det så fanns det ju alltid en massa små typ av altare eller som någon typ av Grin av något slag som, som var tillägnat då en bergskud eller någonting liknande där, någon form av ande. Och det var ju så himla mysigt, och det är som så himla härligt bara att se sånt. Mm. Så det, det är ju som att det är lite tråkigt att se att själv har vi som gått bort från det här för länge, länge sedan egentligen styrt undan det ganska mycket. Det, det är ju som bara det religiösa som gäller på ett helt annat plan här. Mm. Och det håller vi också på att gå ifrån på gott och på ont vilken sida mm. man nu är mm. utav det. Jag mm. kan tycka att så länge vi slipper en hel del av dumheterna så är det inget problem att vi håller på att gå ifrån det. <laughs> men äm, ja, det är en helt annan diskussion vi inte ska gå in på här. Nej, det, nej, det ska vi inte göra verkligen. Det inte. Men det är lustigt att du tar upp. Studio Ghibli och Miyazaki för den här filmen har ändå kanske inte jämförts men har fått kritiken som att det är nästan lika starkt visuellt berättande som mm. Studio Ghibli och Miyazaki mm. och jag menar det är ett väldigt, väldigt starkt betyg. Ja, <laughs> oh, du gud, nu är det nog alltid. Och alltså, som sagt, det här är ju en väldigt speciell stil och ett väldigt speciellt sätt att uttrycka sig just visuellt. Extremt verkligen. Och det är ju just därför som förmodligen så kommer många att eh, kanske höja lite grann på ögonbrynen om man inte har någon aning om hur Secret of Kells egentligen ser ut när man lyssnar på det här programmet och sen kanske kollar upp lite grann av det med en trailer eller bilder eller vad som helst. För de flesta av oss är ju mer bekväma med just hur till exempel en, en Studio Ghibli-film är animerad. som De ser ju oftast ganska gammeldags vackra ut med de här typerna av mjuka animeringar och så vidare som vi är mer van vid att se just när det gäller tecknat. Så de skiljer sig åt extremt mycket på det planet men jag hittar den här otroligt mysiga känslan i The Secret of Hell som jag gör i nästan vilken just Studio Ghibli film som helst- av Miyazaki. Mm. Och det är väl mycket därför som jag tycker- så himla mycket om The Secret of Kells också- därför att tidigare har jag bara fått- den här typen av sagoupplevelse och berättelse- från just hans filmer och den studion. Men så plötsligt så kommer den här- och man blir som ganska tagen av det- speciellt när man då har sin egen- väldigt unika visuella stil på det hela- som funkar så himla bra. Mm. Ja, verkligen- Samtidigt kan jag inte låta bli att få vissa barndomsvibbar när jag ser den här. Och det handlar nog om att man på SVT köpte in väldigt mycket östeuropeisk animation till mm. barnprogram och liknande. Jo, <laughs> mm. som oftast var lite obskyr sådär, just i sin historia och hur man berättade det med det visuella. Men det var väldigt mycket kantigt och abstrakt och det tycker mm. jag att man kan se här också- men mm. här är det många, många gånger snyggare gjort. Det, det är ja, det ju. Men äm, jag fick ändå de vibbarna. Och äm, visst, mm. det var en blandad känsla av gilla och ogilla. Men äm, <laughs> jag ska ju inte beskylla den här filmen för de plågorna i barndomen. <laughs> Nej, eller hur? <laughs> jag kände samma sak som dig. <laughs> men vi kanske ska röra oss mot äm, huvudrollen i den här filmen. Och äm, mm. det är ju allas vår Brendan- Mm, lilla Bränden, <laughs> Som sagt, någon form av lärlingsaspirerande- till då sin farbror Kellak som själv då är abbot i den här staden Kells. För han säger ju själv också Kellak att någon gång i framtiden- så förväntas ju ändå Brendan- som tar över den här abbot Ja, det är väl den bästa antydan vi får- att de faktiskt är släkt. Att eh, mm. Bränden inte bara kallar honom för farbror- för att, ja han har tagit honom under sin vinge utan äm, att det faktiskt är ett blodsband där. För det är mm, ingenting mm. som vi så särskilt mycket i. Mer än att vi i filmens senare skeden som vi inte ska gå in alldeles för mycket på, om vi säger så hust, hust, spoilers, mm, hust, hust mm, mm. så finns det ju ändå en sorg och en ledsamhet som visar att äm, den här abbotten faktiskt bryr sig och... Äm, det gör ju att man kanske förstår att det är ett blodsband mm. där. Mm. Mm. Men vi vet inte. Nej, och, och det är svårt att tro att det skulle vara så till en början. Speciellt därför att ja, Brendan är ju ganska hårt kontrollerad och styrd av Kellack här. Mm. Det, han pekar ju väldigt mycket med hela handen och säger att det här får man göra och det här får man inte göra. Och Brendan ska ju absolut aldrig någonsin röra sig utanför de här, de här murarna. Mm. Och det enda viktiga är ju som sagt att bli färdig med den här muren. Och Brandon ska inte hålla på och tänka allt för mycket på sagor och historier och sånt här som är runt omkring utan man ska fokusera på det som är viktigt mm. här. Ja, för Brandon är ju en väldigt levnadsglad liten kille och mm. det första vi ser av honom är ju att han försöker jaga i fatt en gås. Och det gör han ju i sällskap med en hel grupp med munkar och allihopa <laughs> springer runt och... Det blir en hel del galenskap där. Det är en väldigt intressant inledning på den här filmen. Ja, jo, en, en liten fars verkligen som gjorde... Alltså den fångar ju verkligen ens uppmärksamhet. Det gör den i definitivt. Och så sen kommer, så fort som, som då... Ja, den kommer in i spelet däremot så är det som liksom bara ett stumt tystnad. <laughs> Alla står och skäms liksom. Ja. Nej, men Brandon ska ju försöka få tag på fjädrar för att de behöver fler mm. gåspennor i skriptoriet. Mm. Mm. Och skriptorium är ju en eh, skrivsal helt enkelt där de sitter och skriver de här väldigt vackra dokumenten som då, ja, var den tidens sätt att dokumentera saker. Mm. Idag skulle vi ju säga att det är mer konstverk än vad det är dokument, ärligt talat. Oja. Ja, absolut. Men... Eh, Ja, det var så man bevarade information på den tiden mm. och då behövde man ett ständigt flöde av gåspennor. Ja, vilket ledde till en ständig jakt på Jess. Det är kanske därför den här gåsen är så motvillig att hjälpa till. Han vet precis vad det här kommer att innebära. Ja, och det är ju den enda gåsen som faktiskt blir porträtterad i den här filmen också Så man kan ju undra hur många gånger den har fått sina fjädrar plockade. Men man ser att de här äldre munkarna blev väldigt glada när de får sina nya fjädrar. Och, ja, den enas bröd, den andras död Säger man ju <laughs> ja. Men vi lär ju tidigt känna Brendan som det här lilla energiknippet Han är väldigt mm, glad mm. Han är väldigt nyfiken Han vill väldigt gärna hjälpa till Och han har också en hel del Fantasi mm, Så mm. när han står i skriptoriet Och de pratar om de här texterna och dokumenten som de håller på att nedteckna och han säger att åh det här är jättevackert så säger ju de åh vackert då skulle du se den här boken på Iona, det är den som mm. är legendariskt, den vackraste som finns och man ser mm. ju hur det här målas upp för hans fantasi i takt med mm. att de berättar och han blir ju jättefängslad då tycker ju det här är jättespännande- och mycket roligare än att hjälpa till- att bygga någon tråkig mur. <laughs> ja, precis. så det förstår jag honom för. <laughs> och det är ju väldigt lätt- att sympatisera med Brendan. för även om jag tyckte att- okej, okay, är det här nu en väldigt- skrikig och stökig kille- vi ska mm. behöva följa med? Okej. Okay. Mm, mm. Kan bli jobbigt i längden och så vidare. Men han, han dämpas ju väldigt fort ner- Mm, och blev mm. mycket mer eftertänksam, fortfarande med det här lilla pojkaktiga och lilla spivåkänsla men mm. inte skrikig. Nej, tacksamt nog, verkligen, som sagt, för att jag det börjar ju med buller och bång trots allt hela, hela den här filmen. Men nej, alltså han är ju en extremt liksom, smart liten gosse egentligen som funderar väldigt mycket mm. På allting, som har, allting som har med livet att göra sådär. Alltså han, han tänker väldigt mycket utanför väggarna Och då menar jag inte på, på det där viset Jag menar verkligen att han tänker utanför muren Och han är ju som att väldigt nyfiken av sig också Men han är som ändå lugn av sig Och han visst han kan ju vara impulsiv och han gör ju ett par saker som han inte får göra och han drivs av just sin äventyrslusta och sådär men är ändå väldigt återhållsam och, och väldigt eftertänksam av sig Ja, vi ser ju det när han ger sig upp på en av de här um, arbetsställningarna runt om muren och ska jaga fatt den här gåsen för um, han tar ju ett steg och um, det är inte jättestadigt och han gör ju ett um, svandopp rätt ner i um, skyddsdopp Dukar och annat. och Det hade ju mm. kunnat sluta illa men nu är det en tecknad film. Och vår hjälte <laughs> kan inte slå ihjäl sig fem minuter Nej. in. <laughs> Tacksamt nog. Det skulle vara hemskt, hemskt tragiskt verkligen. Men vi får ju ändå alla de här bitarna. Att han, han kan agera lite tanklös ja. Han kan styras av sina känslor. Och mm. han kan ge sig på saker som han inte riktigt kanske förstår. Men samtidigt är det på en nivå vi kan sympatisera med därför att äh, många andra karaktärer är så fruktansvärt framåt att det är svårt att ta dem på allvar. I andra historier och berättelser givetvis. Jag gör en, mm. en, en parallelljämförelse här. Mm. Men jag lär mig gilla Brandon väldigt mycket väldigt tidigt därför att... ja. Vi ser att det är mer som snurrar inom för panbenet på honom än vad som märktes från början. Och det gjorde mig intresserad och när han sen stöter på lite andra karaktärer som han börjar interagera med som har en hel del spännande att säga om både livet och världen och det magiska i tillvaron så blir det bara ännu mer intressant att följa honom för han blir ju vi. Vi är ju ja, den normala visst. människan mm. som mm. bjuds in i det magiska. Så vi är mm. ju i Brendan när han går iväg och gör det här. Mm. Och det är en av den här filmens största styrkor. Att Brendan är som oss. Därför har vi lätt att vara med honom. Och vi växer med hans kunskap också. Och det är ju inte svårt att sympatisera med och känna att man vill verkligen också göra som Brendan. Och utforska den här världen utanför. Och ta till sig av... Allt det spännande som finns där Just när, när hans farbror då, Abbotten Är så pass strikt Som man är i att, att lära upp och uppfosta Brandon för Även om nu Brandon kan vara väldigt impulsiv av sig och han gör några små tabbar och det kostar honom nästan livet där när han håller på och ramlar och har sig ner för den här jättemuren när han springer upp för ställningar. Så, så, fort som, så fort som han blir tillsagd av sin farbror så lyder han ju verkligen. och Han är ju, han är ju som aldrig den här som... Men jag vill inte! Och han, han har ingen gnällig tumör, han är ingen barnung utan han är ju så här... Ja, farbror. jag visst farbror. Förlåt mig, farbror. Mm. Och sådär. Väldigt, väldigt, som, väldigt lugn och timid av sig. Och vet när han har gjort fel inom, inom citationstecken. Då. Sen kan man ju diskutera hur fel han, han gör när han egentligen bara vill utforska sitt barnasinne och sitt, framförallt sin äventyrslusta som sagt. Mm. Om man har en brist, och det har han ju, han är en människa ja. så är det inte mm. att han är obstinat eller trotsig eller liknande Nej. utan han är en Nej. drömmare och han blir lätt mm. intresserad av saker så att han stannar mm. kvar och mm. glömmer bort att jo men jag skulle göra det där eller jag skulle mm. gå och hämta det där eller jag skulle hjälpa min farbror med det här och så vidare. Mm. Och det är ju där slitningen mellan de två är att farbroren mm. tycker att han ska verkligen vara spännande fokusera på det han har blivit tillsagd att göra och strunta i allt annat. Medan Brendan tycker att Nej, men, världen är full av fantastiska saker. Mm. Jag vill uppleva de här. Men sen är han ändå lydig. Han vill lyda. Han vill vara ja, sin ja. farbror till mötes. Mm. Det är bara det att hans um, åsikter om vad Brendan ska göra är kanske lite, lite för vuxna faktiskt. Precis, ja visst, för det är ju en himla skillnad ändå på den här lilla pojken och då hans, hans vuxna, alltså äldre farbror verkligen, alltså det är inte konstigt att att som sagt de inte riktigt går samma vägar helt enkelt och att, och att Keller kanske har lite svårt, svårt och svårt, men, men just med den här uppfostringen och att som ett praktiskt exempel det är ju när, när den här Aiden av Jona kommer till staden och de båda två är uppe i ett, i ett torn där Brandon och i synnerhet Abbot spenderar mycket av sin tid och håller på och liksom konstruerar den här, den här stora muren, hur den ska se ut och var man behöver arbeta härnäst och så vidare. Och så ser de ju båda två från fönstret att ja, men nu, nu kommer en besökare in i staden. Och Brendan blir ju jätte, jättenyfiken direkt. Det kommer de att besöka det? Va? Utifrån? Till den här staden? Vem är det? Var kommer han ifrån? Vad har han att berätta? Vad gör han här? Och så vidare. Så här, jätte, alldeles full av lije Och bara, åh det finns så många frågor verkligen. Medan då Abbott eh, Kellack tycker att ja, det där är väl ingenting att bry sig om. Nu fortsätter vi här med, med det som är viktigt som sagt. fokus ska vi behålla? Och så börjar han prata till Brendan som redan är borta. Liksom bara, kom nu hit istället och så tittar vi på det här. Och så får du hjälpa mig med att vända sig om. Uh, han är inte här. Ja, den sucken är fantastisk. Ja, <laughs> det är ju det. Och jag skulle vilja göra en jättehonör till Even Maguire som då gör Brendans röst. För mm. um, han har fångat en pojkes entusiasm och livsglädje på ett sätt som jag inte tycker att jag har sett tillräckligt mycket av i andra animerade filmer. Mm. Det är oftast något väldigt stereotypiskt, överdrivet ja, åt ena eller andra hållet. Det här känns mm. på något sätt mer levande och äkta. Ja, jag förstår precis hur du menar det Jag tycker också att Evan gör en, en sjukt bra Brandon verkligen. Alltså... Jag blir ju liksom själv alldeles upprymd av när Brandon blir upprymd. För jag känner verkligen i rösten och även i den visuella stilen förstås. För den, den gör ju väldigt mycket för filmen. Men bara när Brandon pratar och pratar om de här fantastiska sakerna. om man ser hur, hur lyrisk han blir över saker så blir jag också lyrisk och är riksom med honom. Och det är som sagt som är en av de väldigt stora fina styrkorna med filmen också. Just hur vi följer honom i sin upptäckt av världen lite granna. Mm. Och hans entusiasm smittar ju av sig och det gör ju väldigt mycket också för, för upplevelsen, helhetsupplevelsen, när man väl följer ut honom utanför muren. Och det är ju en sak som är lite lurig att prata om därför att så fort mm. Brandon lämnar Kells så börjar ju saker hända som Ja, i alla fall inte jag vill spoila alldeles för mycket. Vi kommer ju att prata en del om det, särskilt i kombination med en annan karaktär. Mm, mm. Men eh, vi ska vara väldigt försiktiga här, därför att detta här är en film som bygger på upplevelsen av att få se saker själv. Samtidigt vill jag prata om det, därför det finns så mycket bra här att prata om. Mm, Men det mm. blir en lurig balans att bibehålla där man pratar jag för mycket eller pratar det för lite. <laughs> <laughs> ja jo, tyvärr måste vi ju själva egentligen hålla oss innanför de här murarna även om allt är spännande och den verkliga sagan finns bortom dem helt enkelt. Men det är ju som det är just därför också som, som vi, man vill ju väldigt gärna så förtäljer den här sagan och bara, bara pratar om allting som finns där bortom och vad Brendan möter och vad han gör och varför är det hans livsöde som jag beskrev när jag, när jag pratade om handlingen, det som händer där utanför men det är ju det man ska få uppleva när man ser den här filmen också mm. så att ja farligt det där, det är svårt att balansera också men vi, får, vi, vi kommer ju som sagt att prata om en karaktär där vi förmodligen går in väldigt mycket ändå på vad som händer runt om i världen och som gör att Brendan ändå också upptäcker mycket av det här som, som är det fantastiska i, i, i filmen mm. så det får väl det får räcka med det liksom. ja, för vi skulle ju enkelt kunna ganska kort berätta handlingen till den här ja och då skulle vi ju göra våra lyssnare världens otjänst Mm, Jag undrar mm. hur många hatiska mejl vi skulle få. <laughs> För, Åh, varför du. sa ni det där? Det spoilade ja. precis allting. Nej, ja. vi ska försöka <laughs> låta bli. Men um, mm, mm. det blir lurigt, så om vi snavar lite <laughs> någonstans kan vi be om ursäkt redan här och nu. <laughs> ja, ja, precis. Jo, tack. Men det är ju när Brendan lämnar staden som det verkligen blir magiskt. Och ja. han kommer ju göra ett antal sådana resor ut. Mm. Och sen tillbaka mm. och sen ut igen och så vidare. Mm. Och varje gång så blir han ju lite, kanske inte vuxnare, men han har plockat upp någonting på vägen mm. som gör att han känns lite större inom mm. sig själv. Mm. Han växer mentalt. Mm. Och särskilt när han nu hamnar under um, en annan karaktärs um, ja, mentorskap så växer han ju också enormt som person. Och det är väldigt roligt att följa den här Tillväxten som han verkligen gör mm. yes. Och som sagt var even Maguire gör ju Den här tolkningen väldigt fint Och man ser verkligen skillnaden mellan Brendan när han är helt Ovetande och Brendan när han har Kommit en bit och Brendan när han har kommit Ännu längre Mm, för mm. det är inte samma person Och samtidigt är det samma person <laughs> ja, ja Det är jättefint att se honom utvecklas Det är det verkligen Och det är kul att få vara med om det hela tiden också Det är en bra karaktär Och det är en bra karaktär att följa på det här viset Och att upptäcka, upptäcka världen med Och även om det är dags för oss Att hoppa vidare till nästa karaktär Så kommer vi att komma tillbaka till Brendan hela tiden mm. Därför att mm. Det är helt omöjligt att prata om de andra karaktärerna och inte ha med honom. För det är ju i princip i deras dialog med honom som vi lär känna dem. Ja. I en hel del andra scener också naturligtvis. Vi ser dem ju agera och göra saker men det är inte riktigt samma mm. sak. Nej, visst. Det är ju väldigt mycket Brendans historia. Mm. Alltihopa det här. Och som sagt, alla är som... Alla är knutna till Brandon på något vis. Så att... Därför, vi kommer definitivt att gå tillbaka och nämna hans namn väldigt mycket i, i samband med att vi beskriver fler karaktärer. Mm. Men jag tycker att vi hoppar vidare till Abbott Kellack. Ja. Och faktum är att när jag såg den här karaktären dyka upp från första början i filmen så tänkte jag, här har vi filmens unding. <laughs> För det är ungefär äh. så han porträtteras. Ja. Och det är väl det intrycket som är meningen att man ska få. Mm. Men jag vill säga det redan här och nu. Förlåt om det är någon som tycker att det här är en spoiler. Det tycker inte jag. Jag tycker att det här är självklart. Han är inte ond. Nej, det är han verkligen inte. Det är som sagt bara... Det blir lite grann det perspektivet- just därför att mycket kretsar kring Brandon och vi ser hur Brandon, Alltså hur hårt uppfostrar han blir av Kellack. Och då är det ju som svårt att inte tycka det. att ja, Han blir ju kuvad och att därför skulle Kellack- vara en ond person lite grann- som, som har det här nästan strypkopplet- kring den här stackarsilla pojken- mm. Och speciellt när han då porträtteras när han väl kommer in första gången. Efter då hela den här lilla faschen med den här gåsen och fjärrarna som ska plockas. Och det är lite skratt och stå hej och sånt där. Och så plötsligt så, så dyker Abboten upp. Och han är lång. Och han, han är liksom väldigt så här skuggad. Och man ser bara ett par ögon som är väldigt så här bistra och lite små småarga och väldigt allvarliga och han är så himla stor jämfört med alla karaktärer som är där just då. Mm. Så att han och han är spetsig också. <laughs> och, och det gör inte saken bättre. <laughs> Intressant nog skulle jag vilja säga att han liknar um, sådana här helgonikonbilder från just religiösa skrifter. Ja, för han är väldigt lång och han har mm. det här väldigt speciella ansiktsdragen och linjerna som är väldigt kännetecknande för sådana här ikonbilder. Mm. Mm, mm. Och det gillade jag skarpt För man förstod direkt att Här har vi en person som är väldigt viktig I ett religiöst sammanhang mm, Det behövde inte fundera över det Det var så självklart <laughs> mm. Och eftersom han är så stor också Så inser man direkt att han har en väldigt hög ställning Därför att han tårnar över alla de andra <laughs> ja, Jo, han är som en jättelång löpare På ett spelsjacksplan <laughs> Och han är ju väldigt Stark och muskulös också Det ser man inte direkt ja. när han Dyker mm. upp för då har han ju sin mm. Kappa och allt det på sig mm. Men faktum är att vi ser honom Faktiskt själv stå och arbeta På muren mm. Att han står och lyfter Han hamrar och han sliter Mm, och det mm. är en av de första ledtrådarna till att här är inte bara någon som står och dominerar att alla andra ska göra jobbet. Han spottar i nävarna och tar i själv också. Det här är så viktigt att mm, han mm. vill delta själv också. Mm. Och vi ser också att det har varit en disput mellan han och Brendan så Brendan är i husarrest utan att säga för mycket. Men när då en av de andra munkarna kommer för att ge Abbotten mat så säger han att ge den till Brendan istället. Han förtjänar den mer. Han har varit instängd här nu. Mm. Och det är väldigt viktigt för hans karaktär för vi inser då att det är inte så att han försöker kväva Brendan. De har bara två helt olika insikter och filosofier. Mm. Där Brendan är mycket mer... Och världen är fantastisk och abotten säger mer att världen är farlig. Ja. Och grejen är ju den att abotten har inte fel. Han är rädd för vikingarna. Och det där mm. är inget lössläppt hot som äh, man tycker att ah, men du är paranoid och så vidare. Nej, hotet är där. Vi förstår varför mm. han vill bygga mm. de här murarna. Han vill skydda ett folk. Sitt folk. Mm. Mm. Och när det kommer folk som är rädda så släpper han in dem utan ett ord. Så vi ser väldigt många goda handlingar utav mm. Abbotten. Men ändå är där en känsla av att vi ska tycka att han är under därför att han säger till Brendan du stannar innanför murarna. Ja, och det som man, man, tyck, man tycker ju synd om Brendan också för att han är ju ändå en pojke så att han måste ju som han måste ju kunna leva lite grann som just en pojke och med den fantasin speciellt också. Mm. Men det är ju... alltså Jag har full förståelse för, för Kellack för som sagt, det här är ju inga det är ju inga typ av omsagor som man bara försöker trycka i folk Att oh, där ute väntar den farliga världen med vikingarna Och vikingarna kan komma när som helst Utan man, man får ju ändå se också att ja Jo, alltså vikingarna de är ganska de är ganska hemska av sig Det är verkligen inte någon form av folk som man vill stöta på Och bjuda in till sin stad Utan han, han är ju orolig för ett riktigt hot verkligen och han försöker ju hålla det borta så gott han kan Ja. sen är det ju inte alla som håller med honom om att försöka bygga en mur och att det kommer lösa alla problem och där är ju en del dispyter som kommer att ske under historiens lopp Mm. Jag kommer inte säga hur det går och hur pass bra muren fungerar eller är och så vidare och så vidare. Det här hör till de här delarna vi inte vill prata om. Mm. Men jag förstår idén. Jag tycker att Abbott Kellak gör en god sak mm. men mm. i sin iver att göra det han tycker är rätt så kväver han någonting som faktiskt också är rätt. Mm. För han har en viss syn på tillvaron och är lite främmad för att äm, det kan finnas andra tolkningar, det kan finnas andra lösningar och så vidare och så vidare men äm, det är ju den intressanta då äm, dragkampen mellan de här två viljorna han, han är ju trots allt bara, bara rädd och det med, med rätta också för just vikingarna som hot. Och Räsla är ju ändå en ganska fruktansvärt känsla. Så att den kan, ju, den kan ju minst sagt förblinda. Och det är ju ändå det man får se att den har gjort för Kellack lite grann. Men samtidigt så är det ju också... och i visst, han kanske, är, han kanske är lite förblindad. Han kanske ser lite väl fokuserat på den här muren. Och vi ska stänga in oss. För då är vi skyddade här i vårt eget lilla, trygga samhälle. Men som att han gör det ju fortfarande för folket. Och han att alltså han gör ju någonting för Brendan också För man märker ju Flera gånger att Brendan Är ju otroligt viktig för honom ändå Och man, man ser att det här blodspannet Som de faktiskt faktiskt har mm. Är av stor betydelse för honom Lite lustigt är ju också Att ähm, röstskådespelaren Som nu gör Abbott Kellack <laughs> Han heter Faktiskt Brendan <laughs> <laughs> Ja det är så roligt och Brendan Gleeson Och mm. Han gör också en eh, fantastisk insats här. Mm. Jag eh, tycker om hans auktoritet. Jag tycker mm. om att han visar att han har en hård och fast hand som han ändå försöker styra och se till så att saker blir gjorda med. Samtidigt bryr han sig om sitt folk. Det får man inte glömma. Det är inte en mm. stålnäve som han styr med. Mm. Det är Nej. en hård näve, men det är en kärleksfull sådan. Mm. sen kan man diskutera resultaten av det och konsekvenser och så vidare men absolut han agerar ju ute efter vad han tror är bäst och man kan alltid agera annorlunda om man har facit i hand <laughs> det har han inte, han måste utgå Nej. från vad han tror på mm. och jag tycker att Brendan Gleeson får det att bli väldigt levande Mm. Tycker jag också. Jag gillar väldigt mycket den, den här, som sagt, auktoritära rösten som man har. Och den funkar väldigt bra. Och så sen kan han även faktiskt låta som att han säger någonting som ändå har en, en omtanke i sig. Mm. Absolut. Så jag, jag tycker också hemskt mycket om just Brandon Gleeson i sin roll som den här Abbotten. Han, han gör också en riktigt strålande insats och ger karaktären bra liv. En annan karaktär som också får väldigt mycket inflytande i Brendons liv- det är ju Aidan. Mm. Och här har vi ju en ganska stor motpool till Abbott Kellack- Mm. För här har vi någon som mer tror på att fly än att kämpa. Eller fly mm. än att låsa in sig snarare. <laughs> han tror på att leva det fria livet och tror på att vandra i naturen och se världens mirakel. Och han kommer också från en ö där det påstods att den här vackraste boken som någonsin har skrivits fanns. Mm. Och um, jag tror inte det är en alldeles för stor spoiler. Men han har ju en del av den här boken med sig. För den är ju faktiskt inte färdig skriven. Nej, visst. Och det, det är ju lite grann hans arbete också: att han, han ska ju faktiskt färdigställa den själv. För han är ju en av, som sagt, de, de främsta illuminatörerna i världen. Så alla ser verkligen upp till honom, och tydligen så. Man får ju som en liten hint där om att aboten, att Kellak en gång också ska ha varit i själv, och att de är liksom bröder på det viset, och har väl säkert haft något arbete tillsammans sen tidigare. Men, men nu har ju som sagt Kellak fått ett helt annat fokus, Anna som glömt bort allt det där, och att han tycker att det är lite av ett drabbel verkligen. Mm. Det finns ingen bok, och det finns inga skrifter eller några måningar. Som liksom kan rädda en när viken väl kommer. Då, då är sånt där bara trams egentligen. Eller ja, det finns ingen bok som skyddar mot en pil. Nej, det gör det inte. Eller något svärd. Och det vet vi ju att alla har svärd. <laughs> I alla fall vid den här tiden. Ja. <laughs> Men det dröjer ju inte länge innan Aiden får upp ögonen för Brendan. Därför att här har vi en nyfiken liten pojke som inte kan låta bli att tjuvkika, dyka mm, upp och lite mm. udda platser för att lyssna och se och visa väldigt stort intresse. Så han erbjuder ju faktiskt Brendan att se på de här sidorna som är färdigställda och berätta mycket om arbetet med att sitta och göra såna här fantastiskt illustrerade sidor och så vidare. Mm. Mm. Och um, han ber ju också Brendan om hjälp. Det är ju själva katalysatorn till att den här historien går igång, för han behöver ingredienser från skogen. Ja. Och det gör ju också att Brendan, trots att farbrodern sagt, du får inte lov att gå ut, mm. väljer att um, smyga ut. <laughs> <laughs> Och det är ju tur, för annars skulle den här historien ha blivit hemskt i verkligen. <laughs> Med största sannolikhet i alla fall. Mm. Nu visar det ju sig att världen där utanför är mycket farligare än vad Aiden hade föreställt sig. För här finns mm. ju en del saker i just den här skogen som mm. förmodligen inte han visste om fanns där. Mm. Men här har vi ju en kille som reser väldigt mycket och vandrar och tycker att världen är en plats som måste upplevas. Och han tycker mm. väl att Brandon behöver uppleva den. Mm. så har han ju ett väldigt eh, ja, livfullt sätt att eh, berätta och visa upp saker på. Han är väldigt fysisk mm. och väldigt eh, hoppig i den här Aiden. <laughs> lite hippieaktig nästan har jag fått säga. Men... Ja, för att vara den här totala kontrasten till Abbotten som då är ja. autoritären så vill jag nog säga det. Det ska nu vara lite mm. hippie mm. för att vara liksom, helt motsatt. Ja, och för motsatt är ju verkligen vad han är. Han är ju betydligt kortare än vad Kellak är och han är ju klädd på ett helt annat sätt också han har en helt annan lyst i sina ögon han ler mest hela tiden det kan man inte säga att Kellak gör särskilt ofta alltså <laughs> Och med de här ögonen, jag menar som sagt, kan är ju så himla lång också det är ju det som ger mycket av hans auktoritet för han ser ju hela tiden ner på alla människor som är runt om honom i hans omgivning och han är ju inte superförtjust över att ha Aidan där nu i och med att att den personen som sagt är mycket mer inte spirituell men det funkar väl faktiskt också att beskriva honom för. Mm. Men just att han, han har den här tron på boken verkligen och att det är det som är viktigt och allt det här som de en gång lärde sig förmodligen tillsammans det är det som fortfarande Får världen att snurra runt ungefär. I just Aidans ögon i alla fall. Jag skulle inte vilja säga att Abbotten är emot att Aiden är där. Men eh, kanske att han sätter lite krokben på det jobbet som måste göras där. För att han står för någonting som Kellack för närvarande åtminstone har vändt dryggen. Och ja, det kan man väl tycka vad man vill om. Jag tycker att det är en spännande kontrast. Och jag tycker det är spännande att Brandon som karaktär går mellan de här två och försöker hitta sin ja. egen plats i tillvaron. Jo, för att alltså han, han får ju en hel del grill i huvudet så att uttrycka det som verkligen Kallax skulle uttrycka det. För det är väl mycket det också som gör att att Kellack ser ändå lite rött med just Aiden därför att när han börjar prata om sitt och försöker involvera den här pojken i det hela. Så då tycker jag verkligen Kellack att, att håll dig till ditt, håll det här i skriptoriet och så låter du Brendan bli liksom uppfostrad av mig och göra det som är viktigt för honom. Vilket är den här muren och det här arbetet som jag gör så gör du ditt arbete själv istället punkt slut mm. ungefär. Jag är inte emot att du gör det du gör, men um, håll det för dig själv. Ja. <laughs> väldigt vackert sagt sådär. <laughs> den har ju någonting också med sig som gör väldigt mycket för den här historien. Åh oh, ja, det gör det. <laughs> <laughs> Han har en liten vit katt med sig. Och um, till en början så är den ju väldigt avigt inställd till Brandon, men... Mm det blir ju lite hans följeslagare också under den här historien mm. och väldigt mycket utav en scens humör kommer ju att speglas genom kattens humör ja. <laughs> och bara det är ju sådär helt fantastiskt när man kan ha en karaktär för det blir en karaktär alltså den, ja, den lever så oerhört mm. mycket och den mm. jamar inte ens särskilt mycket mm. utan Nej. den bara är där, rör sig och har ansiktsuttryck Mm. Och det räcker för att man ändå ska känna att jo men, den tycker en del. Mm. Den gillar mm. inte det här. Den tyckte det här var lite roligt. Den är lite, mm, mm vad är nu det här? Och så vidare. Ja, det är ju fantastiskt skärm i katt verkligen. Som sagt, den, den behöver inte ens hålla på och, och jama och ha sig som... Katten annars gärna kan, kan göra och det är ju, jag är väldigt tacksam över att den inte talar heller för det behövs definitivt inte för den är så himla duktig på att bara med sitt kroppsspråk och med sitt ansiktstryck verkligen tala om vad den tycker. Och intressant nog, katten heter Pangerban om jag nu uttalar det här rätt. Och det är tydligen en gammal dikt från Irland som skrevs mm. av en irländsk munk om sin egen katt. Och det betyder helt ja. enkelt vita pangur. Ja, så där. Ja, där var det ytterligare en sån här liten dold grej som verkligen gör att man, man ler lite grann. Det gör ju. Ja, men det är så kul att en så enkel sak, jag menar, där är ja. tusentals filmer där en pojke eller en flicka för den delen har ett djur som följer följeslagare på något sätt. Speciellt Studio Ghibli. Och det gör ju att man tycker att ja, ja men det här är väl ingenting jätteovanligt. Det är jättegulligt, vi gillar det. Men det är så roligt mm. när det finns en liten extra tanke bakom det. Mm. Och jag tycker det är så snyggt här. Särskilt när man då får reda på det. Jo, oh, men det här bygger på någonting i irländsk kultur. Ja, ah, det får mig att mysa. Ja, definitivt. Jo, alltså katten i sig är ju väldigt mysig och gör ju jättemycket till historien och har ju... Har ju sin roll att spela också. Så att det, det är som en, ett viktigt element till filmen och till historien. Mm. Jo men det bidrar som en liten sån här som sagt indikator på var sinnesstämningen ligger. För även om brandan ofta är en bra indikator också så är katten mm. den jo. absolut tydligaste. Mm. Mm. <laughs> Men om vi hoppar tillbaka till Aiden... ...han är ju en klassisk mentor... ...skulle jag vilja säga. Han kommer med väldigt mycket visdomsord. Han kommer med mm. väldigt mycket... ...bra att tänka... ...frågor som ska få Brendan ...att börja tänka på egen hand... ...och att försöka komma till egna slutsatser. För det är ju faktiskt det... ...en bra mentor ska göra. En bra mentor ska mm. inte bara säga... ...här är faktan, så här ser det ut. Utan den ska uppmuntra dig... ...som person... Att tänka själv och att ja, komma till mm. egna slutsatser. Mm, mm. Ofta då styr det med en vakande hand för att, ja, ge dig råd och tips där du behöver. Och han funkar jättebra som det är. Jag, jag kan inte låta bli att tänka på Mr. Miyagi i Karate Kid till exempel. Ja, men faktiskt. Där sa du någonting. Det var en väldigt bra jämförelse. jag, det tycker jag. Ja, jo för... Alltså de här inustationsstycken, liksom grillarna som han sätter i Brendans huvud. Det är ju snarare han planterar små idéer verkligen och frön. Och så sedan så får ju ändå Brendan tänka väldigt mycket själv. Och, aha, det, är ju, det är ju lite som man bara ser rakt ut, utan det är ju lite som sagt, det är klurigt för Brendan Och det är väldigt roligt att se, och det är så en bra människa ska vara, absolut, absolut. Mm. Och det är ju inte allting som är uppenbart direkt att, ja men det här är en bra insikt och det här är bra att kunna, därför att. Det tar en stund att förstå innebörden av det som sägs. Mm. Och det är helt okej. Okay, för Brandon är ung och har tid på sig att växa. Och om man ska bli en bra man behöver han ja, använda sitt huvud till mer än att um, bara tänka hur han ska bära steg. Ja, ja. <laughs> Absolut vad han behöver. Och um, Mick Lalli som gör Aiden är det också uh, gjutet Ja, det är så himla stört skönt så det finns inte <laughs> Direkt när jag hörde hans röst Så tyckte jag, är det är Den här um, ja. karaktären låter verkligen så här Jag kan inte ja. föreställa mig någon annan röst på <laughs> den här killen alltså. Det är så Nej. rätt mm, mm. Det är det verkligen Nu går vi ju in på lite um, Harlis. Ja, men det är svårt att inte vara här och, och dansar runt och halka omkring för att det här är ju en karaktär som vi kan ju inte hoppa över det verkligen. Den här karaktären är så enormt relevant för Brendan och för mycket utav hur den här historien kommer att utvecklas mm. samtidigt tänker vi inte gå in för mycket i detalj. Nej. Men när Brendan går ut utanför murarna och hamnar i skogarna så möter han en eh, flicka som heter Aisling. Mm. Och eh, ja, det är väl ganska uppenbart, ganska tidigt att hon är ju inte människa så som eh, vi först tror att hon är. Hon är ju någonting mer. Mm. Men vad, mm, det får man eh, se själv och eh, få indikationer på. Filmen berättar en del, där finns en hel del filmen inte berättar, men eh, hon dyker upp och hon är ju väldigt avit inställd till att Brendan är där. Men lovar att hjälpa honom att hitta de här bären som han behöver. Eller frukterna. Jag vet inte riktigt vad det var för någonting. Hon, hon är ju snabb och påpekar att du kan inte äta de där. Nej, och det är ju inte det han själv vill heller. Utan försöker han liksom förklara att nej, men alltså, de här de kan man som göra bläck av. Och bläck det är ja, det man använder för att kunna rita upp bilder och sådant. Och skriva text och göra böcker av. Vad är böcker och vad är bläck? Ja, inte det. Och, ja, bra, bra verken beskrivning av någonting för någon som förmodligen inte ens vet vad det är. Så att, men det är ju bra att han försöker i alla fall, och han är ju väldigt så här. Han är ju ändå väldigt energisk som alltid när han berättar om det och hon, hon ser väl och förstår att det här är ju något som är väldigt viktigt för Brandon så att därför låter hon ju ändå så småningom sig hjälpa honom att få ta på de här de här, ja, som sagt, vad det nu är för något om det är nog bär eller vad det nu är för något bara mest för att han ska lämna skogen mm. för hon vill ju som sagt inte ha honom där till en början, men så är hon ju lite också avigt inställd just därför att hon tror att han vill någonting mm. annat. Du har kommit här för att du ska hämta saker att äta, eller hur? Ja. Nej, nej, nej. Ja. Jag har mat hemma. Det är, mm. det är lugnt. Mm. Ja. <laughs> Men hon är väl också rädd för att han faktiskt är där för att förstöra. Mm. För det är väl vad hon mm. är van vid, att människor har en tendens att göra. hust hust Ja, hust. Mm. Mm. Men när de umgås så upptäcker hon ju att han är ganska ofarlig egentligen ja visst, ja, på väldigt många sätt och vis också för att han ja, han kan ju som inte göra riktigt en fluga förnär han har som ingen riktigt kraft eller makt eller sådär, utan han är ju ändå en liten pojke ja och um, i de här omständigheterna så är han ganska klumpig och vet ja. inte riktigt vad han ja. håller på med så Nej. hon inser ju ganska fort att ja du um, du är inte särskilt farlig eller hur <laughs> Men det är ju fint därför att... Okej, okay, man kan tycka att det går lite fort... Men hon börjar ju faktiskt att tycka om honom... Som att hon vill umgås med honom. Mm, mm. De blev väl lite... Lekkamrater kan man väl säga. För det passerar ju en del tid... I den här filmen. Och det är där den kanske är lite luddig... Med hur mycket tid som faktiskt har passerat. Mm, mm. Men vi förstår... Att det har ändå gått ett antal månader... Och de har setts ett antal gånger... Under den här tiden... Och har väldigt roligt tillsammans. Så ähm, det blir ju en form av vänskap där som är väldigt speciell. Det visas ju på flera sätt än att de är tillsammans. För vid något tillfälle när han är uppe och jobbar på muren... Då hittar han ett litet paket. Mm. Inslaget i löv. Mm. Och när han öppnar det, då är det fler sådana här bär som han letade efter... Och det behöver man ju inte fundera särskilt mycket på vem det kan vara från och så vidare. <laughs> Nej. Så där är ju någonting väldigt fint där och det har en väldigt fin dynamik där och mm. även fast de mm. kommer från två helt olika världar ganska uppenbart mm. så bryr de sig om varandra och visar um, vördnad på, på olika sätt. Mm. Jag skulle vilja säga att hon visade ju mer men det är därför att hon är på många sätt mycket starkare än honom. Och jag vill inte riktigt gå in på hur hon är mycket starkare än honom men tro mig när jag säger det. Och sen besitter hon ju sådana kunskaper också om en värld som för honom är inte bara helt främmande utan också alldeles magisk och väldigt speciell också. Och det är inte så konstigt heller när han har varit mer eller mindre instängd liksom bakom de här murarna och får inte ta sig ut och vet ingenting om omvärlden menar att den är farlig och det är allt. Och sedan kommer hon där helt plötsligt som är en väldigt spännande och mystisk karaktär och som har så himla mycket insikt om den här skogen som hon säger är, är liksom hennes skog. och så att Det är ju mycket därför också som jag förstår att han blir helt fascinerad av henne verkligen. Det skulle jag också ha blivit om jag var honom. Mm. För hon har ju liksom så mycket att, att berätta om och han är ju extremt vetgirig av sig också och han vill ju verkligen lära sig. Han suger åt allting som en svamp. Men det är väl också där vi är tvungna att sätta lite punkt på henne därför att ja, mycket mer och vi är inne och trampar på områden som måste få upplevas. Ja. Mm. Men hon är oerhört fascinerande och det är en väldigt vacker vänskap som utvecklas mellan henne och Brendan. En vänskap som verkligen är på ömsesidigt tillit snarare mm. än någonting annat. Mm. Vi får ju inte glömma nu här att även om nu Brendan bara är en ung pojke så lever han fortfarande ett munkliv med allt vad det nu innebär. Mm. Så han tittar ju inte på henne och ser en flicka och vad det skulle kunna innebära utan han ser en annan människa, åtminstone mm. i hans mm. ögon då och en annan människa som är väldigt fascinerande och vet mm. väldigt mycket och har varit på plats och han inte har en aning om Mm. Och det vill han ju ta del av. Mm. Samtidigt är hon mm. nyfiken på... Vad är det för värde egentligen du kommer ifrån? Och... Ja, och det <laughs> förstår jag ju också. När man inte liksom vet det som hon vet. som Hon ju tycker ju självklart att det borde väl vem som helst veta. Men, men sen är det ju också bara små saker som han inte vet som man själv också. Som tittare kan tycka att... Oj, har han verkligen inte kunskap om det där? Men det är ju därför att han... Han får inte det berättat av sig- eftersom hans farbror inte tycker att det är viktigt som sagt. Och Kristen Mooney- som då gör Aislings röst- också jättebra. Ja, det finns, det finns ju ingenting- att klaga på egentligen på, på någon- av de här röstskådespelarna- för alla lever verkligen in i sina roller- och porträtterar precis- den person och karaktär som de är. Mm. Där är dock ett problem- med hennes skådespeleri- men det är egentligen inte hennes fel- och jag kommer att ta upp det lite senare för det var någonting som jag upplevde som var väldigt störande. Men vi, vi kommer dit i ett senare inslag i det här programmet. Mm. Mm. <laughs> Men som sagt var Kristen Mooney jättebra. Ja. Aisling jättespännande karaktär. Mm. Mm. Utan tvekan. Så vill jag bara snabbt skjuta in en, en liten grupp med skådespelare här. Därför att det där är ett gäng munkar vi följer i den här filmen. Och det är ett gäng munkar som är väldigt komiska i hur de för sig- och hur de pratar med varandra och så vidare. Mm. Mm. Och jag tycker att de är värda att nämna i ett positivt ordalag här- för att jag har en liten grej där också som jag vill ta upp lite senare. Mm. Men jag vill säga att jag gillar dem verkligen. De är väldigt roliga och där finns en hel del spännande dialog där. Men där är ett par problem. Men jag vill ändå ge Liam, Horican, Paul Tylek- ...och Paul Jong som gör de här rösterna... ...en honör för sin insats för... ...de känns bra, de är roliga... ...och eh, jag lär när de dyker upp på skärmen... ...men eh, ändå, jag har en liten grej jag vill ta upp sen. Mm, mm. Ja, jag förstår det också och jag, jag känner likadan likadant som dig. De eh, porträtteras ju dessutom... ...trots allt väldigt tidigt i den här filmen... ...i den här lite farsaktiga scenen... ...när det blir en liten jakt på den här gåsen och det är så himla roligt och snyggt hur de springer i sin lilla grupp med då de, de är som, storleksmässigt så är de ju väldigt, väldigt kompakta i sin, lilla, i sin lilla grupp, men de, de olika individerna är som väldigt ja, de skiljer sig åt från varandra och mm. jag, jag vet precis vad det är du menar med som du vill ta upp senare, för att man, man ser ju som vem som är vem och vad de är för någonting så att säga Mm men då med alla karaktärer och arbetare så går vi väl in på det visuella på riktigt nu vi, vi har ju dansat kring det en hel del i synnerhet i början av den här, det här avsnittet Och som sagt det är ju svårt, det är, det är horribelt svårt rent att inte prata visuellt när det gäller den här filmen Så nu, nu ska vi verkligen få släppa loss här men nu har vi kanske ingenting kvar att säga. Ja, nej, jag vet tusen, jag känner mig väl ganska uttömd, men alltså det, det tål ju ses igen att som sagt det här är ju en, en spektakulär visuell film tycker jag. Sen är ju stilen ganska extrem på ett vis som som ju kommer att bidra till att som sagt den är ju förmodligen inte för alla. En del kommer kommer inte alls att fastna för det här, men jag gjorde det verkligen och även om det kan vara lite förvirrande till och från, för man, man ser ibland inte ens något djup i bilden vilket jag tycker är väldigt läckert för att man leker verkligen med perspektivet så himla många gånger så att det förvirrar en nästan, mm. men för mig inte på ett dåligt sätt, utan det, det liksom, det förbluffar mig på samma sätt som typ en illusionist eller en trollkarl kan förbluffa mig i det han gör, eller hon Jo men vi är ju tillbaka där på det jag nämnde ganska tidigt det här ska föreställa de illustrationerna som finns i gamla kyrkoböcker och eh, andra dokument av det slaget. Mm. Och det är ju väldigt tvådimensionella bilder. Väldigt vackra tvådimensionella bilder men fortfarande tvådimensionella. Ja. Och då är ju frågan om djup en helt annan sak. Mm. Och vissa utav scenerna och bilderna i den här filmen drar ju verkligen det till sin spets- Ja. Det är väldigt svårt att se hur djup är egentligen den här bilden och var står de i förhållande till vad och så vidare. Jag ser det mer som en läckor effekt. Mm. Särskilt mm. med tanke på att de många gånger delar upp bilden i många små rutor, oftast ja. tre. Ja. Och att de går in i den ena efter den andra. Och att de symboliserar olika delar i ett skeende. Och det är väldigt svårt att beskriva... För det är någonting som måste ses. Men jag tycker mm. det är väldigt mm. läckert. Och man visar ett helt flöde utan egentligen byta scen. Jaha. Det är bara karaktären som rör sig olika ja. beroende på vilken ruta han hamnar i mm. och, och så vidare. Snyggt. Men jag förstår att det, det kan säkert vara de som tycker att vad billigt det där ser ut. <laughs> ja. Nej, det är inte billigt. Men det är väldigt otraditionellt. Ja, jo, det får man verkligen säga. Och så, de bryter ju så många gånger det här tvådimensionella där man inte förväntar sig att det ska ske en sån plötslig förväxling. För det är plötsligt så finns det ett djup där som inte fanns nyss. Att ögonen tittar på bilden och så tror man att det är så här den är, den är uppdelad. Och så bara pang säger det så visar det sig att nej, det är det inte alls ibland så sker det ju väldigt tydligt just med att som sagt, man delar in bilden i tre mm. men ibland så sker det bara genom att en person försvinner bakom någonting i en vägg eller en buske eller ett träd eller sådant men sen när den kommer ut på andra sidan då är plötsligt den här personen som en liten prick långt borta i horisonten därför att de man som helt plötsligt zoomat ut man får se kanske från ett annat perspektiv rent utav att nyss så såg man från höger sida av den här personen när den gick i bilden och nu helt precis så ser man ovanifrån istället mm. och så går han bakom någonting mer eller går under någonting då för att man ser från ett perspektiv. och sen precis så ser man personen framifrån när han då kommer, kommer fram igen och jag tycker som sagt att allt det där är så himla snyggt gjort verkligen så att det får mig ju bara verkligen, verkligen le även det också därför att det, det är så himla roligt verkligen och, och det det leker verkligen mer en som tittare. Jag kan tänka mig att det är så här. Du och jag tittar på väldigt mycket animerad film. Och mm. animerade jo. serier också för den delen. Mm. Och vi läser också en hel del både manga och serier mm. och grafiska romaner. Mm. Därför att det är någonting som vi båda är väldigt förtjusta i. Men det betyder ju att vi konsumerar så mycket att vi kan bli lite trötta på det här traditionella som andra annars tycker är höjden utav. Ja men så här ska det ju vara, det här är ju det snyggaste och det bästa. Mm, visst. Och, och vi säger inte att nu Studio Ghibli eller Disney eller någon liknande studio inte gör fantastiska grejer. Absolut inte. Men de följer ju ofta ungefär samma formel. Jo. Och det är så skönt när man hittar någonting som är väldigt vackert är väldigt välgjort och kanske det där lilla snäppet annorlunda som gör att man får en helt annan upplevelse mm. av um, det man ser än vad man hade fått om samma film hade gjorts av ja, exempelvis Disney. Ja. För det här är en historia jag lätt hade kunnat se Disney göra. Mm. Men mm. samtidigt är jag tacksam att det inte är Disney som har gjort den här för... Jag tror man skulle ha förlorat lite av det här spännande och det här lite extra i ja. en Disney-tolkning. Ja, den hade blivit vacker på ett annat sätt. Mm. Men den hade blivit traditionellt vacker, om man kan mm. säga så. Mm. Mm. <laughs> de, jo, jag tror säkert att de hade kunnat ta tillvara på det här sago sagaaktiga den här atmosfären därför att de är ju ändå duktiga på just det speciellt om man tittar på traditionell tecknande och liksom går tillbaka långt bak i tiden på just när det gäller typ snövit och även Robin Hood och så vidare mm. men som sagt den här visuella stilen den är bara så himla skön ändå att titta på just därför att den bryter så många mönster det är ju inte bara därför att det är annorlunda utan det är ju för att de är väldigt kompetenta med att berätta utan att säga någonting. Mm. Där är väldigt mm. många scener i den här filmen som säger så extremt mycket därför att det finns så mycket symbolik i mm. scenen. Mm. Ja. Symbolik som alla kommer att se och någonstans undermedvetet registrera men de kommer kanske inte att vara medvetna om det. Det, det mest uppenbara är väl att um, man ser fotsteg som går på en strand. Oh, och mm. vågor kommer in och suddar ut ett par av spåren. Mm. Mm. Och den scenen är så oerhört stark och det enda vi egentligen hör är musik för det är en ja. mellanscen till två andra väldigt relevanta scener ja. och då har vi ändå fått veta mer än vad vi egentligen trodde att vi visste. Vi måste mm, inte mm. bli skrivna på näsan eller få någonting förtydligat. Mm, och mm. den här filmen är proppfull med sådana där jag undrar hur många jag inte har överhuvudtaget lagt märke till men ändå registrerat under medvetet. Ja. Jo och det är ju mycket därför som det är en film som man kan verkligen se den en gång till och man kan avnjuta den lika mycket och lite till egentligen för att man hinner registrera ännu mer än vad man gjorde när man såg den första gången eller när man såg den alldeles nyss. Mm. För jag lägger fortfarande märke till mycket sådana där detaljer. Sen finns det ju vissa scener som är extra starka. Som jag verkligen också alltid lägger märke till extra mycket och kommer ihåg. Och det där är verkligen en av dem. För den där strandscenen är väldigt, väldigt snyggt gjord verkligen. Mm. Men, men det ger också en sån där extra glädje av att se filmen en gång till. Och det spelar ingen roll om man gör det tätt in på. Därför att som sagt då hinner man bara registrera ännu mer och allt det här just de här detaljerna i det visuella. visuella. Jag skulle nog inte klara av att se den här två gånger på rad. Och Det är inte för att jag inte tycker om den men det är nog bara för att jag skulle få en sån överladdning. <laughs> det, det är så snyggt också att de har blandat in så mycket geometriska former mm. på ett sätt som faktiskt känns fullständigt naturliga. –i den här världen, i det här mm. berättandet. Mm. Jag menar, geometriska former är annars ganska onaturliga– –om vi ska säga så. <laughs> oh, <du. laughs> Men Det är någonting som hör sagostilen till, tycker jag. jag. Jag gillar verkligen när man har spiraler– –och saker som vrider sig på väldigt speciella och läckra sätt. Mm. Mm. Det gör att det ser lekfullt och spännande ut– utan att egentligen göra någonting extremt. Mm. Det bästa exemplet jag kommer på så spontant. Det är i The Monkey Island-spelen. Främst tredje spelet. Där de har väldigt mycket med spiraler och kurvor. Främst med moln och hur vågor och sådant är målat. Och jag tycker det är så extremt vackert, läckert och... Jag vill bara ha mer. <laughs> <laughs> ja, jo, jag vet hur den där känslan är. Jag har sett det även i både en och två och tre anime För där finns väldigt mycket också som jag har högt upp på, på mina topplistor- över vad som är riktigt bra anime. Som precis som The Secret of Kells- gör någonting annorlunda med just det visuella- och lyckas verkligen fånga mitt intresse på grund av det. Och rent och då så att jag skulle kunna tänka mig att snabbt som att han bara, bara köpa hela den här serien på DVD eller på Blu-ray. Just därför att jag blir så tagen bara av det visuella. Så att det det ger så himla mycket bara mm. är det sedan en bra historia också så är det en bonus ja, precis det det. och i det här fallet så är det ju en väldigt stor bonus men nu när vi har varit så överväldigande positiva så är det kanske dags för mig att eh, sabba stämningen lite ja, låt, låt höra här nu vad du har hittat för små hål i den här historien som vi just har pratat så varmt om det är faktiskt ingenting med historien överhuvudtaget. Som sagt var det är en saga så att jag tar alla små sådana här oförklarade saker med en enorm ny passalt. Mm. Utan det är ett val i design som jag verkligen ställer mig frågande till. Inte för att det stör mig personligen. Men jag inser att det här är problematiskt på en akademisk nivå. Och det är att de här munkarna som är omkring Brandon... De är ju faktiskt en samling stereotypa karikatyrer. Vi har italienaren som inte är så i ögonfallande egentligen. Det är dialekten och mustaschen. Och det kanske går en rakt förbi. Brendan själv och Abbotten är väldigt tydligt irländare med sitt eh, väldigt röda hår. Mm, mm. Det är en sån som är spridd och vi vet alla att inte irländarna uteslutande är rödhåriga. Men, <laughs> men det är ju en sån ikonisk bit som gör mm. att, ja okej, okay, irländare. Mm. Mm. Problemen är snarare den mycket mörke och storläppade munken som väldigt tydligt ska vara en svart man och och, eh, den lilla, knotiga kinesiska gubben som också följer samma typ av, eh, ja, stereotyp. Mm, mm. Jag tycker de är ganska harmlösa personligen men jag förstår ju att de här kommer ju verkligen att eh, stryka en hel del människor mot oss. Särskilt med tanke på debatter om eh, stereotypa figurer i barnböcker och sådant vi hade här om året för... Eh, kan man bli så upprörd över en sån sak, då kan ju de här två karaktärerna också verkligen göra någon <göra> irriterad. Garanterat, ja. ja jag, jag kan också se det som sagt, det, det är absolut ingenting som, som jag reagerar heller på negativt sådär. Men eh, som du säger, med tanke på vad folk är duktiga på att reagera negativt på... Och i synnerhet då den här eh, mörkhyade mannen. Han, han går ju över vissa gränser på ett vis i hur han ska porträtteras. För att vi ska förstå vad han är för liksom, folkslag. Och det får mig att, att tänka tillbaka på i, i synnerhet eh, Tintin i Kongo. Mm. Som ju också är sådana överdrivet porträtterat verkligen. Hur mörkhyade människor ska se ut med någon slags ganska bizarro och extrem egentligen övertydlighet och karikatyr. Säkert är det någon som vill höja ett finger och klaga på hur man har porträtterat just de här, de här munkarna. Inte så mycket som sagt kanske den italienaren som har ja, mest den här mustaschen som är väldigt övertydlig att ja, det är en italienare. Men ja, som sagt den, den knotiga då asiatiska mannen och så i synnerhet då den här... Markyade. Det lustiga är att när du tar upp Tintin, Tintin var ju också aktuell ganska nyligen i exakt samma fråga. Så mm. Mm. Det här är ju ett känsligt ämne och det är ju naturligtvis väldigt svårt för oss som är ja, två vita män att förstå hur skadliga de här stereotyperna är. Därför vi ja. drabbas ju inte av dem personligen. Nej. Och då måste vi ju naturligtvis försöka ha förståelse för dem som kan tycka att det här är inte helt okej. Okay. Sen måste man också kunna diskutera hur stor skada det här faktiskt gör. I det här fallet tycker jag att det gör ingen skada alls för ingen av dem porträtteras som dum, enfaldig, mer skrattretande än någon av de andra munkarna ja. mm. Mm. och så vidare och så vidare. Så här kan jag personligen tycka det är ganska ofarligt. Men det betyder ju inte att någon annan kanske inte tycker att det är lite för mycket. Mm. Och det hade kanske räckt om man ville ha en svart man i den här gruppen. Att bara göra honom i den mörkbruna färgen som han är. Mm. Man hade mm. inte behövt göra de här överdrivna läpparna för att på något sätt understryka men hade förstått ändå mm. och man hade kanske inte behövt att göra den lilla kinesiska gubben till den här extrem stereotypa med långa fingernaglar och långt hår för att vi ska liksom okej, okay, han måste vara kines ja. vi kan nog plocka upp det på andra sätt också mm. ja mm. absolut, <laughs> ja så det är väl det enda visuella som jag kan tycka är lite tvivelaktigt. Inte ett jätteproblem, men det är också svårt för mig att bedöma eftersom att det problemet... Ja, det skadar ju inte mig personligen, så jag vet ju inte vad skadan är. Mm. Men vi kan åtminstone se att problemet är där. Vi kan förstå om det är en känslig fråga. Men om man ska sänka filmen eller ej, det får vara en personlig sak. Jag tycker inte... Det är tillräckligt för att sänka den här filmen. <laughs> Nej, inte jag heller. Speciellt inte med tanke på hur, hur lite sentid de ändå har. Och som du säger att det här är det enda de porträtteras med. Men sen lägger man ju inte på någonting alltså personlighetsmässigt som, som känns som att det är förlöjligande. Utan alla, är ju tre, alla är ju komiska karaktärer och de är lika komiska. Och de råkar lika illa ut. Eller jag skulle nu vilja säga att italienaren råkar mest illa ut. <laughs> jo. För att han hamnar i grisstian när han snubblar och landar mm. med mustaschen före i gyttjan. <laughs> ja. Men ja, som sagt. Jag vill ta upp det. Men vi går inte längre med det utan vi lämnar den frågan där. Mm. Och konstaterar att annars är det här en enormt visuellt vacker film. Punkt, mm, mm, Punkt ja. Det tycker jag också. Jag skulle vilja att vi gick vidare till musik och ljud. Mm. För här har jag både ris och ros också. Och eftersom vi redan är lite negativa så kan jag väl ta upp det negativa här. Och det är att jag tycker att ljudmixningen inte alltid är jättebra. Det är här vi kommer in med problemet jag hade med eh, Kristen Moonis eisling- eh, att vi har en del voice-over med henne- där hon berättar saker. Mm. Och samtidigt är det väldigt mycket musik. Mm. Och tillsammans med att de har lagt lite eko på hennes röst- för att göra den lite mer mystisk- och um, har skruvat upp volymen på musiken lite för mycket- så blir det lite, lite luddigt. Mm. Och jag hörde inte allt som sades där kristallklart- utan jag var tvungen att gå tillbaka. och Vad sa hon nu? Okej, okay, det var det där jag för jag var tvungen att mentalt försöka filtrera bort musiken som är väldigt bra, det är väldigt fin musik i den här filmen men när dialog och musik konkurrerar med varandra så är det inte jättebra och det händer tyvärr på ett par andra ställen också men då är det vanlig dialog och inga specialeffekter på ljudet utan bara det att dialog och musik försöker ta upp lika mycket utrymme Ja, ja det, det kan jag definitivt hålla med om också och se problemet med. Jag, jag ser faktiskt den här filmen rent av med undertexter, delvis av den anledningen. Sen har man ju också den här irländska dialekten nu på många av karaktärerna. Men det ska ju ändå vara som sagt, det här är ju keltiskt trots mm. allt. Så att jag, för, jag förväntar mig ju dialekten också. Men det gör också att jag tycker att ibland så kan jag ha lite svårt för att vara helt säker på vad är det för någonting som de egentligen säger här, vilket ord menar de på? Så jag ser den med undertexter bara för att jag tycker inte att det är så himla störande även om det nu är en väldigt, väldigt visuell film och egentligen skulle jag inte vilja ha någon text alls som stör allt det här vackra visuella. Men, men många gånger när det är de här scenerna så är det ju bara musik också å andra sidan så att då får man som ändå kunna avnjuta hur, hur vackert alltihopa är- utan att det kommer en textremsa- och lägger sig däröver. Mm. Ja, men för annars så är den oftast- väldigt tydlig. Där råder ingen tveksamhet vad de säger- och med ett bra engelskt språksinne- så förstår man och hänger med- Dialekten är inte så fruktansvärd. Det är just när um, musiken försöker mm. konkurrera som det blir jobbigt. Och det är rätt skönt ja, att kunna slå ja. på textningen för att vara helt säker på att man hänger med. <laughs> Precis, ja. Men annars så föredrar jag ju att ta bort texten för bilden är så fin utan den. <laughs> ja, den är ju det verkligen. Jo, och oftast så, jag brukar snarare jag tittar rakt fram och jag ser igenom texten, men de gångerna som jag blir osäker på det som just sa det så bara flackar lite neråt med ögonen och så ser jag texten och läser och så sedan tittar jag upp igen och så fortsätter jag att njuta av allt det vackra visuella. Men äm, där sätter jag också punkt för det negativa, för annars mm. allting är lysande. Musiken mm. här är väldigt äm, ja, speciell. Den äm, hänger ju verkligen ihop med berättelsen. Mm, mm. och har väldigt mycket atmosfär. Ja. Jag vet inte om det är ett soundtrack som jag hade suttit och lyssnat på men i historien så lyfter det verkligen scenerna som de dyker upp i och, mm. och gör dem ännu kraftigare. Och de var redan kraftiga med röstsködespelleriet och det visuella. Mm. Ja, Jesus, ja. Nu är, det, nu är det så. Ja, som sagt, den musiken lyfter... Verkligen varenda scen här, och det är så, det är så fantastisk musik, verkligen. Och speciellt, alltså när jag verkligen så här bara stannar upp och blir liksom helt hänförd och rent får gåsud. Det är när Aisling sjunger en liten låt vid ett tillfälle som är just väldigt mystiskt också. Både låten i sig men också själva det som händer. Och när den låten kommer igång, för annars så sjungs det som liksom ingenting heller, det är, som, det är ju inte en klassisk Disney liksom, det är inte en massa sågnummer här och var. Men helt plötsligt så bara sätter de sig och sjunger rent utav, det är inte bara den här musiken och de här vackra tonerna i bakgrunden utan hon kommer dessutom med en väldigt härlig sångröst och en väldigt härlig låt. Och då blir jag verkligen alldeles så här alltså jag blir trollbunden rent utav. Och det är ju spännande att du använder ordet trollbunden för eh, här visar hon ju att hon har krafter som är eh, bortom vad vi är vana vid. För mm, eh, hennes mm. sång åstadkommer lite spännande saker. Vad? Tänker jag inte yttra ett ord om. Det måste <laughs> verkligen ses. Ja. Men eh, det är väldigt vackert. Och det är så väldigt fint för man märker också i sångrösten att hon är väldigt ung. Det är ingen... Ja. Nej. Det är ingen äldre kvinna som sjunger utan det är fortfarande en väldigt ren barnröst. Och det gör väldigt mycket för um, situationen. Mm, mm. Jag hade lite gåshur där också faktiskt. <laughs> <laughs> det glädjer mig verkligen. <laughs> ja, och nu känner jag mig alldeles verkligen uttömd och nästan slut bara av att reflektera över den här filmen och tänka tillbaka på allting. Och den får mig alltså... Bara att prata om filmen får mig att vilja se den igen faktiskt. Som sagt, det, det kan nästan bli för mycket att se den här två gånger på raken. Men jag kan liksom se den fler än en gång på en vecka ändå utan problem. Speciellt när jag, när jag visar upp den för folk som inte har sett den tidigare. För då är det en sån upplevelse bara att få vara med och låta andra få... Och se hur fantastiskt det här är mm. Så Det är väl dags att vi summerar Vad vi tycker om det nu inte redan är Fruktansvärt Verkligen Uppenbart men orkar du det om du känner dig så uttömd? <laughs> ja, nej, det kommer inte bli en lång utvärdering och sammanfattning. Det, det kan jag ju säga utan det blir väl lite det jag redan har sagt och det kommer bli en väldigt koncis sådan. Så att jag, jag, jag återhämtar mig väl lite granna och så låter dig ta ordet först, tänker jag. Ja, vad kan jag säga som inte jag redan har sagt? Det är en väldigt annorlunda stil. Den är väldigt vackert berättad. Jag hade redan på att känna att det här skulle bli en upplevelse men att sätta sig med filmen första gången var verkligen nästan en chockerande upplevelse. Det var så mycket mer än vad jag hade väntat mig och jag sveptes verkligen iväg på en helt fantastisk och magisk resa. Filmen är väldigt vacker. Klippningen är väldigt snygg bildkompositionen är väldigt spännande och även där där den inte fungerar i mitt tycke helt perfekt så är den fortfarande ja, helt duglig. Ingenting känns direkt fel här förutom nu de här stereotyperna som vi har nämnt. Det här är en film som jag utan tvekan kommer att återbesöka. Och det blir nog ganska snart för jag känner att jag vill ha en dos till utav <laughs> den här magiska världen. Och den har ju definitivt inspirerat mig till att kika lite närmare på keltisk mytologi och keltisk design. För mm. det mm. finns ju väldigt mycket sånt här och... Jag skulle gärna se att um, de gör um, fler filmer på um, ungefär samma tema. Ja, jo då. Nu blir man ju nyfiken på keltisk mytologi när man ser den här filmen. Det, det vill jag verkligen lova. Och som sagt, alltså den, det är ju en, en så himla stor visuell upplevelse. Det är ju verkligen halva nöjet med att se filmen, tycker jag personligen då. Och sen förstår jag om inte alla, alla verkligen... Jag kan hålla med i det. Det beror ju väldigt mycket på hur extremt man tycker att den här stilen är. Eller hur billig man kan tycka att den är rent utav. Men bortsett från det så är det en makalös saga också. Jag älskar verkligen karaktärerna i den här. Jag tycker att de porträtteras sjukt bra verkligen med de röster som ger liv till karaktärerna också. Och historien i sig är väldigt spännande, är väldigt intressant och den är väldigt verkligen trollbindande. Och det, det är så jag skulle vilja sammanfatta hela den här upplevelsen. Både med musiken, med det visuella och med den här berättelsen och med det här mytologiska. The Secret of Kells är en trollbindande film och jag låter mig gärna bli hänförd och just trollbunden av den flera gånger om. Men du, nu har det ju varit väldigt sagolikt, gulligt, vackert och färgglatt ett tag- Mm. Är det inte dags att um, vi tar en avstickare till det lite mörkare, kusligare och obehagligare? Ja, jo, jag antar att man måste få sen en, en liten kall dusch med jämna mellanrum, <laughs> speciellt när man har när man haft det så här trevligt, så... Jo, men man behöver lite variation i sin äm, film- och bokkost. och äm, Jag tror det här kan bli en äm, väldigt intressant diskussion. Mm, jo, mm, jag ser fram emot det med skräckblandad förtjusning. <laughs> <laughs> och äh, om vi inte har blivit helt äm, livrädda och likstela efter äh, den upplevelsen <laughs> så äh, hörs vi nog snart igen. Jag heter... Danieling Och jag är Thomas Engström Det här är Eskapisterna